въпреки задънената улица за сега и невъзможността настоящия състав на Народното събрание да си избере председател и да отпуши живота на парламента, а съответно и на законодателството, в хоризонт объ продължаваме темата за тенденциите, които се прокрадват за ограничаване на граждански свободи, в предложенията, които партии като възраждане възобновяват във всеки нов, макар и нетраен състав на законодателя. Помолих Балаш Денеш от Съюза за граждански свободи в Европа, основ само че в Берлин, да коментира въздействието на законите насочени срещу така наречените чуждостранни агенти в Грузия, Унгария и България. След като на конференция в София той подчерта, че приликите между тях са по-важни от разликите, тъй като целта им е да подкопаят общественото доверие в гражданските организации. Казвам се Балаш Денеш и работя за Съюза за граждански свободи в Европа. И този вид закони винаги имат една цел да дискредитират неправителствените организации и да подкопаят общественото доверие в тях. Няма никакво значение какви са разликите между грузинския закон, унгарския закон и настоящия български проекто закон. Някой от тях дори включват финансиране от Европейския съюз. Унгарският закон се използва за етикетиране на организациите, дори ако са получили пари от Евросъюза. Настоящият български проекто закон не включва финансиране от Европейския съюз. Грузинският закон не включва предприятият. Вашият включва, но основното не е това. Основното не е как изглежда закон. Основното е тези организации да бъдат обозначени като чуждестранни агенти, защото именно това обслужва целите на политиците, когато искат да намалят доверието в тези организации. Ако питате мен, сегашният вариант на този проект закон е много глупав и е твърде широк. Няма човек, който да не вижда реалността, економическата, политическата и финансовата през нормална оптика. Няма човек, който да не разбира че България има нужда от чуждестранни инвестиции, от чуждестранен капитал и от чуждестранни компании. И за това съм сигурен, че няма да има мнозинство, което да подкрепи този закон. Освен ако не гледате реалността през един много изкривен националистически филтър, ще знаете, че това е един много лош законопроект за България. И повечето хора разбират това. Моето предположение е, че този закон в този си вид няма да бъде прият, но атаките срещу гражданското общество няма да спрат. И ще има нов вариант на този закон, който ще обхваща само неправителствените организации. Но отново повтарям, че най-важното не е това, което ще намерите в конкретния текст. Основното е, че в една страна, която е член на Европейския съюз, политически съюз, в който хората, капиталите, парите и предприятията могат да пътуват и да се движат свободно, няма никаква логика да се поставят етикети на неправителствените организации въз основа на финансирането идващо от КНР. Uh, това не просто е безсмислено, но е и много вредно. Прави се с цел да се намали доверието. Това е целта и това е което има значение, за да се движи подобно законодателство. Как според вас България може да избегне това, което се случи в Унгария, защото и двете страни сме част от Европейския съюз, а в същото време Виктор Орбан успя да подкопае гражданските свободи за толкова дълъг период от време в Унгария? Властта на Орбан и фактът, че той е на власт вече 14 години, е комбинация от различни фактори, свързани с економическата и финансовата криза от 2008 година, както и с факта, че преди това нямаше нито едно правителство, което да остане на власт повече от 4 години. Преди Орбан едно социалистическо правителство беше на власт 8 години, но нивото на корупция беше вдигнато високо дори преди Орбан. Да, това беше комбинация от политически провал, плюс економически фактори. Знаете разочарованието на обществото и това накара Орбан да получи две трети от местата в парламента. И това му помогна да пренапише изцяло Конституцията и да създаде система, която служи на една единствена цел. Да направи него и приятелите му богати, а и е да запази властта. За Не знам дали това е реалистично в България с момента. Дори преди Орбан, наистина нямаше толкова силни политически партии от другата страна. Сега имаме почти двуполюсна политическа система, управляващи и опозиция. Не виждам това в България. Имаме да обратното. Съеден предсрочен избора за три години. Това е всичко, но не е политическа стабилност. Парадоксално, това е до някато успокояващо от гледна точка на невъзможността някой да се откаже внезапно с конституционната власт и едновременно с това желание да промени драматично пътя на страната М -м -м. Така че в момента не виждам някой в България, който би могъл да направи това, което направи Орбан. Но в същото време виждаме, че в България се издига националистически вариант на политика, който може би наистина иска да направи такава радикална промяна, каквато е предвидена в техния проект. Имам предвид, че това може да дойде от възраждане и вероятно от други участници, които не искат България да бъде част от Европейския съюз. Не съм сигурен дали някога ще получат мнозинство тези, които смятат, че България трябва да излезе от Европейския съюз. Но това, което би могло да се направи, е да се дадат повече ресурси на гражданското общество и да се помогне на гражданското общество да се организира. Защото когато имате силно гражданско общество, то може да действа като баланс и контрол на управлението. Знаем това на теория, но на практика? Не, това работи и на практика. Знаете, че има страни, в които силното гражданско общество може да допринесе за политически промени. Ако се замислите за случилото се в Полша, където знаете, всички сили на политическата опозиция се събраха, а гражданското общество подкрепи, те действително успяха да спомнят вълстта на Качински и Приятели. Ако се замислите за това, което се случи в Словения преди две години, когато правителството на Янша загуби изборите, там също не се случи, когато гражданското общество, независимо от потенциалните конфликти в един почти единен блок, Подкрепи смислената промяна. Но пък в Словакия, след подобен подем на демократичната опозиция, отново виждаме връщане на Фицо. Последният ми въпрос е за Унгария. Какво бъдеще предвиждате за гражданското общество в Унгария? Не съм аз този, който трябва да ви казва. Аз не живея там. Знаете ли, не искам да съм в тази позиция на иммигрант, който коментира страната си. Но смятате ли, че Европейският съюз прави достатъчно, за да спре тези диктаторски тенденции в Източна Европа? Достатъчно ли е да се замразят средствата на Европейския съюз за една страна-член? Мисля, че Европейският съюз прави каквото може, но в крайна сметка няма да може да промени избирателите на нито една страна. Всъщност, това е добре. Искам да виждам Национално политическо обединение, съюз, който да се занимава с избирателите и да се опитва да ги убеждава за кого да гласуват. Това би било просто наливане на масло за разгаряне вместо подушаване на пожар. Мисля, че Европейският съюз е прекрасна институция по отношение на економическите възможности а също и финансовата помощ и подпомагането на по-бедните държави. Не, че богатите страни не го правят, за да получат по-добри економически и потребителски ситуации. Но все пак това е добър економически съюз. На Европейския съюз няма как да определя резултатите на изборите и институциите на Европейския съюз не могат да променят политическите реалности в една или друга страна. с какво положително послание бихте могли да завършите? ако такова изобщо е възможно. To, uh, Трудно е да се види нещо положително в потенциалното бъдеще на Лугария. Много мисля, че българското гражданството well, бизнес компаниите и други организации правят много добре, че се опитват да се организират преди тези атаки, които вървят в пакета. Балаш Денеш от СИУЗа за граждански свободи в Европа за приликите и разликите между законодателствата направени по калъпа на Кремл в Грузия, Унгария и България. Според Балаш Денеш, за разлика от Унгария, политическият пейзаж в България може е по-добър и би могъл да възпре авторитаризъм точно заради фрагментацията и невъзможността да се стигне до конституционно мнозинство в полза на международна изолация или в полза на авторитаризма. В понеделник продължаваме това съобразно радиоизследване по въпроса до какво води законодателство, ограничаващо гражданските организации и медиите по кремълски кълъп в Грузия, Унгария и Русия с интервю с директора на Amnesty International Унгария Давид Вик.